السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. والرحمة والغفران. لا إله إلا الله. إياه بنعمه وإياه بمشتاقه بمشتاقه. شرفاً الذي أعلمك عليه وملائكته عليهما الصلاة والسلام. اللهم إشفي من يظلماتك العشرين، أوزيل من شابني العجيب، تشفيلاء الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أم جاكم الشريف وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا أنت أعلم من أين مكين. Rambdi surahli, sabarli, wa'isimli, amli, wa'idu ma'adhatan, yusani, ya'at-tahuk, ya'at-tahuk Saya kumpulkan, saya istimewa, saya ingin mengatakan Allah sekalian Sepertinya pada pagi ini, ialah Ustaz Osman Osman Senang Saya akan beliau Pada hari Seharian, saya ingin mengatakan Saya semua berkumpul sebetulnya sebuah sekolah Jadi eh, Pada hari ini kita berkumpul lah. Sebetulnya tuan-tuan eh, Berkumpul yang kita Cepat pada hari ini Sebetulnya Sebetulnya kita eh, Menjadi manusia yang Jalanna dan Shalallahu alaihi wasallam. Semoga kita berusaha dan bersyukur semasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kesibukan kita, terus memahami Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin lagi dapat meluangkan masa untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, insyaAllah sekalian Orang yang setidaknya Berada di rumah Allah s.w.t Di mana yang setidaknya mendapat Berada di bawah rahmat Allah s.w.t Sebab itu, Tuan-tuan, daripada duduk di luar masjid Helo duduk dalam masjid ya, Kerana ada masjid, kita ada yang tak Seperti Tuan-tuan dan yang ikutah sebelum Ya kalau belum niat ikat, kena niat itu juga naik ikat Itu ada di dalam masjid Jadi apabila kita juga dalam rumah Allah s.w.t Setiasa mendapat rahmat daripada Allah s.w.t Setiasa berjalan ke Allah Daripada kita duduk Dikapada kopi ya, Kuliah tak ada, kita duduk pada kopi Jalan saja dapat, Ya. Jadi pada pagi ini kita mengisi pertolongan dengan Tuhan berkongsi iaitu apa yang nampak pada pagi ni ialah uh, bagaimana hubungan kita sesama manusia hubungan kita sesama manusia Ada adakah hubungan kita sesama manusia ini dalam keadaan kita sama-sama menganggikan keguguran adakahnya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita dan keadaan kita sakit ataupun sahabat kita sakit. Contohnya kita macam jangan boskan dia kalau dia tak dia aku cukup. Kalau orang buat baik pada kita, apa nak kita nak buat baik balik dengan dia. Ya, kalau orang ajak pada kita Pak Emu, apa yang kita nak balas pada dia. Selama ni kalau tuan-tuan sahabat tuan-tuan bagi syukur kebaikan, benda baik kepada tuan-tuan, apa tuan yang siap pada dia? Adakah sekadar terima kasih saja? Itulah rumah dalam kehidupan kita terima kasih saja. Saya tak tahu apa malam dalam lagi dalam terima kasih saja. Kalau ada masyarakat syukur tetapi dalam Islam berbeza tuan kalau orang baik kepada kita dia ada doa jazakallah ya jazakallah khairan situ ada mengamalkan doa tuan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa membalas kamu akan kebaikan kita terima kasih saja lah Walau bagaimanapun tuan-tuan pendapat -tuan, daripada Ketua Rahmatullah Masyarakatullah Dan tergiatul Allah Jadi kita boleh kita tambah perkataan lain pun Tetapi mesti ada mengandungi Perkara-perkara atau perkataan yang sopan dan ada mengandungi doa Saya tak tahu dan terima kasih tu ada doa atau tak ada doa jadi kalau boleh kita lebih beribadah itu doa adalah perkara doa. Sama ada doa di dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab, rida Allah Taala boleh. Okey. Ya? Macam ha. mana kita nak begitu amalkan sekarang macam melagakan doa? Adakah kita cakap dengan doa atau cukup kasih saja atau sebagainya? Ya. Kadang-kadang boleh juga orang bagi pada kita Allah, pada ulama, para balai semua. Itu boleh kita juga baca. ada ngam dulu doa. Kan? Ya? Jadi, Dr. Abdullah M.A. kata dia ada perkataan tu yang sopan dan ada melalui doa. Baru ada kebaikan. Sebab itulah, kawan-kawan, kalau tengok segala kehidupan kita ni tak lari daripada doa. Nanti akan. Tak lari berdoa. doa. Anak kawan-kawan kawir pun kita ada doa. Walai anak pun kita doa. Buat baik pun ada doa. Semua yang dia ada berdua doa. Jadi sebab itu tuan-tuan kalau kita amalkan dalam kehidupan kita Apa yang diajar oleh Nabi Alaihi Wasallam Kita tak jadi musuh lah tuan-tuan Itu masing doa akan sesama Sesama kita Ini diajar oleh Nabi SAW Bersama tuan-tuan Bersama tuan-tuan Imam Nasa'i Dari Mujah Dia kata Abdullah bin Abi Rabbiah dia berkata, terusnya lagi seorang seorang punya pinjam kepada dia empat puluh ribu pokok duit yang Setelah itu beliau mendapat nafkah dah ada tapuk ribu tadi lagi dapat hartanya keuntungan. Lalu nabi seorang bayar kepada punya tidak berubah Abir Rabbiah. Bila nabi bayar Nabi pinjam pada sahabat kemudian Nabi bayar bukan Nabi bayar lebih duit kita kalau pinjam duit nak orang bayar lebih duit tapi tidak Nabi setelah jika pinjam duit kepada Allah tadi dan bila Nabi ilang utam dah ada duit, dah pulangkan balik jadi nabi ucap apa Barakallahulah fi ahdi wa malik wa jazakallahu khairan doa'ah semua doa'ah Mudah-mudahan Allah berkat, tuan berkat. Doa kami pun berkat, doa begitu yang berapa pun buat berikan, tuan berkat untuk kepada sahabat kita. Kita kalau begitu yang berapa kita baca, tolong terima kasih. Sir. Thank you. Okay, yeah. Tapi apa guna apa salah yang kita gunakan pendek? Gunanya basara. Siti, jazakallah kau. Itupun dah cukup. itu pun dah cukup way ada mahruj saja itu walaupun perkataan doa perempuan ketika Allah itu dengan makan ciamat dan nampak kan tapi disebut kalau dalam bahasa judio dia-dia noh iya apa khabar yang lakhan doa yang makna ya semoga kata-kata sunyi ada tersusun dengan tenang aman apa mana doa okey contohnya bagi Allah Taala itu dalam orang yang baik dia perempuan ya, Tuan -tuan, ya? Ha, jadi berpandung kepada saya, kalau Allah baik kepada kita, kita gunakan asyik, jajat Allah khairah. Mada-mada Allah, kita guna bahasa-bahasa kayu. Kalau tak boleh, kita guna nak ngapal, tak boleh juga. Kan. Seminggu ngapal jajat Allah khairah itu, tak boleh. Bolehlah, kalau mabalas, saya jajat tak cukup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana kita sebagai adab kita. So, ya, ada pengetah, ya. Jadi kalau selalu kita makasih dan juga kita aktif teruskan amalan kita, jazakumullah khair. Contohnya kalau di Abdullah kalian, sebab apa saya kata tadi jazakumullah khair sudah cukup. Ini pernah di sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kalau, menarik, syalam, tuan -tuan. kalau tanah anjang, tak panjang kajang tak boleh tadi barakumullahul kareem semuanya tak nak ngapa susah setiap kali kawan Buat baik kepada kita jangan kita buka mukul dengan kiriman wajah dengan orang kaya, ya. Kata nabi shallallahu alaihi wasallam manusia yang lain ma'luh, bakaalan terangi jasa pembawa karat, baka debaran wajib kena. Cukupnya tu. Kita kata jasa Allah karat, ya. Contohnya nabi allah kalian itu untuk orang baik yang kepada kita, dan itu juga daripada nabi shallallahu alaihi wasallam kita bagi hadiah sama-sama dari kita itu jangan berikan kepada tuan, ya kita ini hadiah tunggu kawinnya anak kawin baru kita berikan hadiah untuknya ha. itu satu amalan yang baik bagi tuan, tuan. ada anugerah dia mana ada nak juga, ya ha. <tuh> tak boleh bagi hadiah buat tak boleh bagi hadiah sosial -so buat tuh saja tuan senang mewah tuh tuan contohnya kalau kita ambil sekelian Bukan ini tajuk sebenarnya yang saya nak bawa Pada hari ini, tetapi tajuk yang saya nak bawa Fokusnya ialah okay. Satu lagi, itu tadi kita Buat baik, tetapi sebenarnya saya nak bawa ini, Ialah bagaimana hubungan kita Dengan manusia Apabila manusia itu Dalam kesisahan okay, Ya tadi dah buat baik, kita boleh amal Ini dalam keadaan kita Kesisahan, sahabat kita kesisahan Senang ceritanya Sakitlah tuan jadi Saya di sini pun mawari, ia ada pun mawari nak mengziarah dia orang syakit, tuan Kita tak tahu lagi dia tentang amalan kita Tidak ada masyarakat, tuan-tuan Tentang amalan dan siarah, kita orang syakit Dia kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, tuan Itu masalah masalahnya Kadang-kadang nak -kadang, siarah juga, dipilih dulu Kalau ini member aku, pergi lah sini aku tak rupakan naik, tak pergi Empat dahar, lah rumah dia, tuan ya. Itulah keadaan kita sebenarnya yang Ada orang yang menziarah, orang sakit atau macam-macam Kita tengok bagaimana Nabi SAW ajak kepada kita, sama yang kita tidak akan buat, ataupun kita tidak buat langsung. Waktu dulu yang kita nak ziarah itu. Lama mana nak kena nak ziarah. Ataupun tak payah ziarah, susah sangatnya. Baik, Tuhan Kenapa kita dikumpul untuk musyari sahabat-sahabat kita yang menjubah musibah Kakak adalah syabit ke apa-apa Kenapa? Kerana di situ ada resur kasih sayang Bila kita di siaran ini, bila disyapitkan di siaran ada resur kasih sayang kita pada sahabat-sahabat kita Kerana kita dikumpul dalam Islam ada dun dun yang salah berrahi sallam manusia tapi syarat dakwah itu khariah itu tuan ada syakiah ke imam ummu tahnah dah pergi pergi tu muslimin kita nak tunakan jamaah tu al-yara huwa sifat dia sakut ustaz kan imam ummu tahnah dia ni syakiah pun dia ceria-ceria pada dia pada dia macam mana nak menjawab kepada Allah subhanahu wa taala sekali ustaz muslimin Sopo sedalam kita Setia menghilang Tapi sahabat kita sakit ini tetap dikenal Jirah kita tak dikenal Sopo kita tidak jawab Kita bawa ke sana dan kembali Itu tuan-tuan yang boleh jawabnya kita tuan-tuan Jadi kita kena masyobah di itu macam mana kita dengan saudara kita, sahabat kita Apa jadi kalau kita asyik sakit, orang tak ziarah langsung bagaimana? Hmm. Kita sakit untuk orang rasul tak ziarah macam mana? Jadi kalau ada orang sakit itu, pergi datang ke orang asyik sekali ziarah hmm. nah, Ini kita nak nak lelaki, macam mana cara ziarah orang asyik ini? Satu, kata tadi, ialah ya, ada rasa kasih saya Jaga kepada sahabat kita. Yang kedua nya, tuan, supaya kita tidak merasa lalai tentang tanggungjawab kita kepada ahli masyarakat. Ini disebut oleh Datuk Abdullah Nasirullah. Banyak lelaki lelaki orang yang ada tahu dia, syakir, dan sahabat sakit, dan dia tahu alamat Umar contohnya di Syarifian. -syari tak ziarah tu buat tuan-tuan dia ada kepentingan Pentingkan diri sendiri Dia tidak memikirkan Tentang masyarakat Tak fikir tentang masyarakat Tapi itu tentang aku Yang dia aku, aku senang tak Ya dan Kalau dia selalu buat baik Aku pergi ziarah kan? Member kita Bukan ziarah tak kan? Bukan kira member tak member Tuan-tuan kan? Ya Ahli kawaliyah Apatah lagi jiran ya? Kita ada kesatuan Kesatuan Islam Kesatuan Kena bergerak kesatuan Setiap macam mana Menjahari orang sakit bergerak. Ya? Itu tanggungjawab Ya kawan-kawan jadi pertama tadi Ada rasa asis sayang kita terhadap sahabat Yang kedua ialah Kena ada uh, Supaya kita tidak ada Perpentingkan diri sendiri Bahkan kita mengandungkira Keadaan masyarakat okay? Atau maknanya kita tidaklah Kita saja dah Saya fikir juga ada perihak kita, kita Bukan ke imam saja Bukan ada karya ahli AJP muslim Sebab itu hapul muslim tapi hak hakul muslim, hak orang Islam, tanggungjawab orang Islam, setiap orang Islam, bukan tanggungjawab ibu bapa saja, bukan tanggungjawab isteri, bukan tanggungjawab nenek, bukan tanggungjawab keluarga kampung, lah. Tanggungjawab hakul Muslim, hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Tu kalau kita tak buat Tuan-tuan Fail lah kita Tuan-tuan Masih Allah sekalian Sebab tuan-tuan saya kata Ziarah sahabat-sahabat kita yang sakit Kita masuk hak Kita tengok Tuan-tuan hadis Yang diberikan daripada al-barak dil-azik iaitu sayfana artinya bukani berusia dan yang berjaya al-barak dan azik dan kata amaran Rasulullah SAW biayadah wa itba'al janatah wa tashmik al-akish wa ibradah al-mukhim wa nuhrat al-maghlum wa ajabat al-da'i wa ikhsai al-salam Akhirnya Rasulullah InsyaAllah Merintahkan kepada kita Untuk menziarai orang yang syakit Perintah Rasulullah Perintah Rasulullah Bukan Bukan perintah dolar hormat, Rasulullah yang perintah Amaran nak. Nanti seorang syata perintahkan kita Untuk menziarai orang sakit, Menghilingi jenazah tentu. Ada kematian Kalau mampu pergilah Kerah Hukum kira tak jauh pun dan pun Ya Sesekali pergi dengan Ya sahabat kita Kemudian ke mendoakan orang yang bersin Bersin doa Alhamdulillah Ya Bersin Ya Alhamdulillah 3 kali tuan-tuan, lepas itu, tak payah ro'ah dah Sampai 10 kali kesin lah eh? Itu dah penyakit tuan-tuan eh? Kemudian Baiburah Maksim Artinya menepati janji Bila janji Kena tepati Ya sebab itulah orang yang janji tak Tepati ini termasuk dalam cerita-cerita orang yang menafik Dan membebaskan orang yang kena zalim, bantu, tolong orang yang kena zalim kena tolong Wajah berkida'i dan mempunyai undangan, kita boleh jemput, kena pergi Ini ada penurunan, tuan-tuan lagi 11 Rumah Tuan Raja Syafi'i, dia jemput, dia minta tolong saya minta, ha, pergi nanti pun, sedar di rumah Tuan Raja Syafi'i, masyarakat jaya. Hari ini, telah fiyat berpandang. Ada jemputan itu, kawan-kawan. Wahia betul-betul, kalau ada huzur apa, hak kita sebagai muslim, masyarakat tak, pergilah. Ia lepati, tidak ada, tidak ada musibah Ia ila Allah subhanahu wa ta'ala Kemajian, saya so, tetap pergi Wa iqsa islam Dan kenal Menyebarkan sah, salam Ini perintah Rasulullah SAW Jadi, sedikit pun, ialah Kena siarah oleh sahaja Kemudian, Nabi SAW, sahaja dan hadis yang lain Raya Bukhari Dan Rasulullah SAW, yang ditadik al Al-Jawadda Abu Hurairah RA Rasulullah Nabi s.a.w. berkata haqful muslim ala al muslim khamsul hak seorang islam pada muslim yang lain hak kita sebagai -ya orang islam kepada sahabat kita yang islam juga ada lima ta. yang utama yang utama kena jawab syalah wa'iyadatul marir dan kena siarah dia sakit dan -kena, kena siarah itu hak kita tahu jawab kita dan dia akan keluar dengan to'alau masjid pun tu. Wa'tbar kena ikut jalan ke kubur. Wa'iyabatil jawah. Ati jemputan dia kena lebih lebih. Kalau tak boleh sebab dia jemput dia insya-Allah. Insya-Allah insya pergi lah insya-Allah pergi insya-Allah pergi. Kemudian Mata Syirulah Aziz Artinya mendoakan Apabila di musyik Ada bimu Mata Tuan Setiap masa ini Ialah negara orang ha? Sakit Hak Mata Tuan ha? Kita telah Ubah Mata Tuan Supaya kita menjadi Orang yang sediasa meraihkan orang lain juga Benda-benda Allah kandang bagi Orang nampak juga esokan kita syakir, Bukan begitu kita nak sunnahnya Tapi kita nak Satunya sunnah Nabi SAW dihidupkan Mereka Nabi SAW dihidupkan ya. Supaya kehidupan kita Hidup Ukuah Islamnya hidup. Seperti yang kita ini Ada yang menjari Kawan kita syakir Tidak ada satu aja Sudah beberapa tahun yang syakir Contoh kita kata, jadi lah. Tapi saya melontohkan tak dapat juga semua. Kita umumkanlah untuk turun sampaikan kepada orang masjid kalau ada sapa-saya sakit tak sampai sampai juga. Yang sampai akhirnya contoh nak mati yang berapa sampai. sampai jenazah di kampung masjid. Ya? Jadi kita tak nak naklah tentu contoh. Jadi lah tuan -tuan, tuan -tuan. Ya? Ayah, biarlah, kalau ada. Ya Syakir aku nak sampaikan pada Piyam Mesir Supaya Mekib Nur Maklumkan pada Jumat dia Dan ada juga orang yang tak suka di jari Ada juga tuan-tuan ya. Tetapi bukan yang tak suka Mungkin tak ada anda pun tidak mengizinkan lah, teman -teman. Supaya dia nak ya. nak Sebab mungkin orang yang suka di jari Dia banyak cakap dengan Lebih baik daripada yang kekiraan. ya. Jadi ur-harap dia Dulu saya amat ya Allah sekalian Jadi kita perlu buat apa? Ni yang waktu dikeluar. Segala-galanya tertumpu kepada kerana apa tokoh bersahabat sebelum bertemu. Belum-belum Allah belum, selakan kebaikan walaupun benda tu ini, walaupun benda tu nampak macam remeh sangat. Contoh contoh Imam Al-Qarni dalam Al-Adab al mereka ini pada saudara atau tuan kami dia kata Rasulullah SAW, ya, di antara para sahabat, dan, ke -ke dan ceritanya tentang para sahabat terlombor dalam melakukan kebaikan. Jadi, mudah-mudahan kita ini akan masuk dalam golongan. Ini. Jadi, satu hari Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan para sahabat, lalu Rasulullah SAW, bersabda. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Siapa yang puasa hari ini? Lalu Abu Bakar berkata, aku ya Rasulullah Kemudian Rasulullah bersabda lagi, siapa depannya kalian yang menziarahi orang sakit pada hari ini, hari ini siapa yang ada di gerang sakit Abu Bakar berkata aku ya Rasulullah Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi siapa di antara kalian hari ini ada ada mempunyai jenazah di tanah kuburan Abu Bakar berkata aku ya Rasulullah dan aku ternyata Nabi Syakirang kata Siapa di antara kalian memberi makan orang miskin pada hari ini? Hari ini siapa yang ada tukar? Siapa yang ada bagi makan orang miskin? Abu Bakar kata aku yang beri makan Syahabat malamu dari ini Ini pada hari ini tuan-tuan Pagi ini dah masuk sabun belum? Ni? Contoh katakan kan? Ya. Contoh lah ha. Kalau tak masuk lagi kena masuk kan? Contoh lah ya. Belum berlumba berikan Tak banyak tak beli sesuatu pun sengit, tak beli sengit, tak 10 sesuatu pun sengit. Jadi Abu Bakar banyak, aku pernah jual kemudahan lepas ini sudah pergi jarak sakit beli puku, pergi pergi makan anaknya ting, nampak mencari macam ni. Lalu mawlak atas surah al-rajul yang mengatakan, belawa dianna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khabar, majid semaht menjalankan di raja yang ilah di dalam jannah. Majma' al al-ishrad fi rajul illa ba'da jannah Maka kata aku perlu pinta bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabda, apabila masalah-masalah ini Semua perkara-perkara yang disebut tadi tu terkumpul pada seorang laki-laki ada per semua kepada semua benda tadi yang disebut tadi, dia sudah dapat makan anak yatimnya, ziarah sakit iringi orang ke kumpul, ada berkumpul semua kepada seorang lelaki. laki Kata Nabi SAW Tidak berkumpullah semua perkara terhadap seorang laki-laki Illa taqbalan jannah Melainkan dia masuk itu Serka Di jalan ke orang macam mana kita jalan masuk itu Serka Tapi kita tanjikan Allah syakit Saya pilih lah Sebab yang masuk Sebelah kaki pun tak lupa dia ya, Sebab kita pilih pilih kawan Ya. Jadi kita pula kena ingatlah kan ya. Jangan yang Oh, jarang, oh dia ni banyak sumbang ujit kat kita ya. Yang tak sumbang Tak nampak sumbang kat masjid tu Tapi yang serang kan Tak boleh mana ya. ke Jangan macam tu tak tuan Kita tak tahu tentuan Sumbangan mana yang membawa kita Kepada syurga Kemungkinan sumbangan kita yang Seringit masuk dalam tempatnya 50 iklimah atau tu seringgitnya kita sedekahkan kepada pakir isteri tu Menjadi asbab kepada kita masuk surga Dan belum tentu orang sedekah 10 ribu dalam tabung 10 ribu kepada mana-mana ni -mana, ya, Dengan dia menyeguk dengan surya Dengan dia punya apa Cek ni Dan aku tak nak liat ni soalnya cek ni Belum tentu itu Diterima oleh Allah SWT Allah Taala. Inna Allahalayyam zulul ilahululukom, eh, la la yang zulul ilah syuariqom, walak yang zulul ilahululukululukum wa amanikum. Alangkah tuh pada hati kita, ikhlas kita ikhlas. Ikhlas lah. nah, kita tidaklah dan jangan. Waktu tak bilah, nasib kau mana? Nasib Korea, dia kena jadi. Lama-lama dia ikhlas. macam contoh semaya, hululah semaya, mak bapak pun, tapi akhirnya tak bapa pun, boleh macam ni lah. Takkan sampai aku tunjuk sahabat ini, buat-buat nak kukul lagi kan. Tapi kita tetap juga semangat. Kenapa? Kita ada dengan Allah Subhanahu SWT. Contohnya dah mesti Allah sekalian. Kan? Ha nah, itu. Jadi betapa besarnya nilai kita hanya satu gendam. Hanya jalan orang syakit saja, tuan-tuan. Jadi sebaiknya kita tidak ada sebatawak tersebut. Sebatawak tersebut. Tidak diri, jalan si sebab oh, di sini ni contoh laki-laki yang terkenal dengan jaga tak ibu tuan-tuan. Lalu kita hendak jauh ke mana? Eh ya? baca Quran tu berberuk dia tu. Ya. Tapi alhamdulillah ada lelaki pun nampak banyak keje dia tu. Ya, jadi tuan-tuan cubalah ya belaga lah, tuan-tuan. Ubah-ubah diri kita. Kemaskan diri kita. Kalau orang kita boleh dapat ilmu. Ya, ada juga jangan dalam ada dicok. Problem dah sebut lelaki laki, laki ni lawaklah tak jalan kosong. Saya dengan muslimat, penuh pula Kenapa? Laki-laki oh. Kita tak nak penuh, oh, malu lah sebab saya pun laki-laki eh? Kita pula ubah-ubah apa kita tak ubah diri kita Kalau kita tidak usah, kita ubah diri kita Tuan-tuan dah hebat, lah, saya ke tuan, tuan hebat Bekas pengarahnya, manajernya Tak kira semua hebat, -hebat lah. Tetapi kita kenal lagi Untuk menuju jabatan akhir akhirat masih ada ruang yang akan kita. Masih ada ruang untuk kita bernafas. Masih ada ruang untuk kita mengubah diri kita. Ambillah kesempatan itu, Allah. Walaupun dengan merangkak untuk cuba akan dicobongkan. Mudah-mudahan kita jadi sekejap yang berlaku pada zaman dulu. Ya Allah membunuh seratus orang. Membunuh satu orang. Sembilan puluh sembilan. Dan akhirnya satu surat. Dan akhirnya dia bertaubat Berapa sahabat dengan Allah SWT? Dia belum sampai ke tempat yang dituju untuk itu. Jeda lagi dan akhirnya demikian tu tugas kurang kurang kita mesti berbincang dalam perjalanan betul bahagian kita ya usno selamat di dalam keadaan raja ataupun dalam syarhnya insyaAllah dalam jihad ya dalam jihad yang penting kita tidak berlakar dalam syabab soalnya tidak Allah subhanallah ya itu ya ber yang pertama tentulah ya. kita uh, mesyuarat orang sakit tadi uh, kemudian Contohnya, tuan yang Allah sekalian dia saja menjara masyakit dia kena ada adabnya. Dia ada cara dia ada cara. Jadi tadi saya ada cerita tentang kenapa kita ditutup sangat untuk menjara masyakit. Baik, sebenarnya tuan-tuan kita akan dicapkan bila sempur saja menjara masyakit, masa bila kita akan tengok? Masa bila kita nak menjara Adakah bila sampai kepada ustaz? Nah, ha, dia kami sakitlah ni. Kita terus pergi ke macam mana? Ataupun tanggung dulu lah. Ya. Cepat-cepat ya. Rasulullah s.a.w. bersabda kepada orang ila marida Apabila ia nji seorang tu sakit, maka ziarahlah dia. Otim menjenguk. Ya. Berbunuh, lihatlah, pergi ziarah Jadi kalau sahabat kita Dapat tahu kalau sahabat kita sakit Kita pergi ziarah Baik, sebaik baik, Sebaik menziarah men orang sakit itu Seperti pendidikan oleh hadis, banyak adis Berita tentang ziarah Dilakukan pada awal Dia sakit, satu Yang kedua tetapi Ada hadis-hadis -hari lain yang menunjukkan bahawa Menziarah orang sakit ini dilakukan setelah tiga hari Dia jatuh sakit ada hadis membicarakan tentang surau ceram pada awal sakit dan banyak juga hadis yang banyak hadis kita menceraikan itu selepas tiga hari dia sakit bertentangan ke ini? tak hadis tak bertentangan dengan baik. ya di antara hadis-hadis yang suruh kita buat tiga kali tiga hari. Selepas dia sakit tadi tiga hari Tentang Hadis dia datang Kalau Ibn Majah dan Ibn Majah Dia kata Nabi SAW Nabi SAW Tidak menziarani orang sakit kecuali setelah tiga hari terima. Kita bukanlah Dekat tiga hari Dah mati burun agara Ya kita kawan kita jalan dulu baru dan ya Oke, akhirnya ha tentulah ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian hadis daripada kebrani dalam al-faq dai pada maktab majmu' al-mu'amalah berkata ma al al-ziarat ba'da salatish sunnah. Ziarah ona seket sunat tiga hari tadi ia hukum sunat. Rajidari juga. Kebenaran, sila. Allah Taala Kemudian satu lagi riwayat iaitu daripada Al Amash Al Amashi. Kuna nafzu kilmadri, faida na, fakah, faida fakah al rujula, shalatat ayam, faalna alhu, fain kana mariban kudnahu. Nah. Jadi nak kita nak buat habis. Jadi nanti ke sini tuan-tuan uh, Ziarah orang sakit tadi Ada dua hadis dia Satu hadis dia suruh kita cepat Ziarah Satu lagi hadis suruh lambat Jadi di sini hadisnya tidak bertentangan tuan-tuan Tengok keadaan dia syakit lah Kalau kawan itu syakit macam nak nak zak Takkan nak tunggu tiga hari tuan-tuan Kita tiga hari Ijim jalan terkubur je lah Ya. Jadi kalau di sini Dr. Abdullah eh uh, apa ni nasihat ulama lebih kesimpulan daripada hadis, hadis itu tidakkan pertengahan. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Maksudnya kita boleh ziarah 3 hari hadis orang yang awal itu tidak sakit dan gitu kena. Yang tak kenalah kita boleh tangguh diari bagi kita ziarah. Tapi kalau keadaan itu langsung tak menonton. Memang sangatlah, dah koma dah. Ah itu kita kena VIP. Itu doktor Abdullah Taawal itu macam tu. Jadi kita tengoklah keadaan sahabat kita-kita tu. Kalau dah koma, segi jarang. Kalau nampak sakit apa? Batak kanan dia. Ya. Pada Ha. Sampai nak kalah-kalah tuan-tuan tiga hari Berapa tiga hari Anak dia berkumpul ha. Pakcik Ayah saya sakitlah. Oh, kalau nak dekat rumah Minta pergi di ziarah Rupanya ayah sakit kepala je Pening kepala je Jadi sebab tu dia semua tiga hari Tiga hari oh, Kalau sakit, sakit kepala je Syari je lah Mata-mata penanggara Ya tapi terlebih sakit itu dokter kalau kalau keadaan orang sakit itu Tenat, kita kena simpati. Ya. Tapi kalau keadaan orang tidak begitu tenat maka kita 3 hari tempat sakit itu kita dia. Ini kita kena hari dan sebulan bang. kawan kita Umar kat rumah. Ya. Cakap dia macam tu. Punya baiknya kawan. Ya. Hmm. Nah, itu kita jadi jawab kawan. Ya. Kenapa kita belajar? Jauh banyak yang imam bagi kita imam juga nak bantuan yang mesti Allah sekalian. Benar tidak kita buat macam mana yang nabi saw ada dalam tunjukkan contoh para sahabat tunjukkan. Kuna nak keluar majlis, baiklah. Apakah nak majulah salah kata jam sahala anu baikkan nama ribut kudena penarik tugas, penarik kerja. Diraikan daripada Al-Masih bila kata kami pernah duduk di Mujlis, satu kata Mujlis dah. Tak tahu lah, dalam, jil -jil dalam diluar, malam, majlis dalam masjid-kata di luar orang malam-lamat. Majlis di sini kadang-kadang duduk dalam malam ayat oleh syahabat kumpul. Jadi, sudah duduk malam, berkumpul dengan dalam kumpul yang ada di dalam satu majlis. Apabila kami merasa kehilangan seorang, dia bersahabat di dunia malam ayat di tahun kamisnya, tiba-tiba, eh mana? dah ini, lama tak nampak. Apabila kehilangan seorang selama tiga hari, maka kami menanyakan, cari, eh, mana ni, datuk ni, tak tak mana, cari persahabatan tu, kita lantak biarlah tajak oleh Islam, Dan sekiranya ia sakit, maka kami menjajahnya, kita sebulan tahu kita sakit, sekali pun tanya, tak pernah tanya orang, ya. Bagaimana itu bukan kita. Ya, Jadi jangan ada Tinggu-tinggu ke hmm. Kemudian Tuan-tuan itu Tadang Masjidilah kita dalam Jara-jara ya. Masjidilah kita dalam jara Artinya Kalau ada telat Kita kena cepat Kalau tidak telat, Kita kena Dalam masa tiga Tiga hari rumah sakit Baru kita Ya, Tuan-tuan Rahmatya Allah Syakal di Allah Lama mana kita nak tengok Yang diarah orang sakit itu lama mana Kita nak duduk nak diarah orang sakit ni Lama mana Nak pergi habis nasi singgal dulu Bawa balik Ya Nak tunggu dulu Makan selamat dulu Belum boleh balik Ziarah dia Kopi cawan, ya? Cawan dah tak boleh minum dah kita duduk makan seseorang Ya Apabila Seseorang itu sudah ada dalam keadaan Yang senang Dan memerlukan Pemilihan dia macam ni Kalau keadaan orang sakit itu Perlukan rawatan Satunya keadaannya Perlukan rawatan Dah sibuk dia tengah sibuk pastinya itu ada orang yang merawat dia kena buat kena ni kena jaga dia kena tukar lampin dia kena pasal kita tidak ikut untuk, untuk duduk lama-lama contoh -lama, kan, kan? kita tidak suka untuk, untuk duduk lama-lama lama, -lama, lama jarah datang jumpa dia sejam sembang skit tanya khabar kena tanya khabar tuan-tuan dia kalau dia make, boleh boleh saudara lah. kalau duk umah tanya khabar saja dia apa tuan-tuan jadi kalau dia perlu kerawasan, maksudku dia tengah dirawat oleh orang ya, tersebut, di rumah kadang-kadang ada nurse sendirian. Ataupun ada isteri dia yang nak jaga anak-anak dia, nak pembantu dia, kata nak-nak-nak-nak pakaikan tempos dia, nak pakaikan baju dia, ya. Kalau yang putih cik, pindah-pindah dia, putih pindah, cik, semua alat-alat itu. Makanya itu kita tak tidur lama-lama sekejap. Ya, jam saja. Tapi jam tak disuruhkan oleh Rasulullah SAW Berapa jam-berapa jam saja Kita kena Kita meletak diri Berapa lama kita rasa ya, Jangan terlalu lama Tetapi sekiranya Betul-betul kita ni Memang kancur-kancur Bidu-bidu tunjuk -kancur, Itulah orang nak pergi Lepas dia pergi, pergi matahari rumah Itulah dia Sebab memang dia Dah, dah punya Grup dia macam Lepas dia, dia Pergi Cari jalan-jalan Ke mana kedai-kedai kan Kita pahamlah kan jadi bila chat dia, dia tak boleh lagilah. Nak join dengan kawan dia. Kawan dia kira. Oh, somo suka dia. Ya, duk lama pun tak tahu, saya tak tahu betul, betul. Lama pun jangan kebehari atau sampai kawan tu nak lera pun tak. Last semalam tak nampak sembang aku tahu. Nak timbang sembang pun cuma nak dekat-dekat Ya, ini nak tengok lama pelabang Jadi lama pelabang tahu-pelabang -tahu, Kalau sekiranya orang itu perlukan rawatan Kadang-kadang itu memang kita saya kena ada rawatan Sibuk Dan ada orang yang menjaga dia Yang sekejap dia nak ambil Yang sekejap nak perkaikan dia jangan. jangan duduk lama lama Sekejap dia ya. Tapi kalau itu memang Suka kalau kita di ziarah Supaya dia ada senang, hati tenang Dua dia, setahun Lama aku sekadar je jangan terlalu lebih. Kenapa tuanya? Dia kata dari benar nanti sholawatuala sulaim rewel al bersab al hakim atau morani dan al hakim. Benar nanti sholawatulam bahwa baginda bersabdar jurubikba dan seda hamba hati Artinya, tadi, jangan lama-lama. Kalau Ziarah, kalau dia perlukan rawatan, itu tidak kejap Tapi kalau perlu perlukan memang disukur simbang, nak-nak-nak tenangkan jiwa dia, kita boleh lama-lama. Kemudian, contohnya, Ziarah tak boleh selalu sangat. Hari-hari punya Ziarahnya. Sampai sini kawan selamat, nama kopi ya. Nak kopi, kopi bukit tua, batin. ya. Dia minta macam je kopi tu aku cuba kan. Ada kopi dah insya-Allah. Kan? Ha. Ingat waktu ah ha, dengar kat mak nak nak, nak kopi, ah ha, kopi kau. Oh order kat dah. Kau sakit je. Ah wala oh, aku tak minta kopi kau dan kau datang di rumah aku nak kopi kau. Doktor, kan? So, kan? jangan semagut. jangan jangan salah Jangan fikir hari. Ya. Mentem-mentang lepas 3 hari, lepas 3 hari, 3 hari datang ke sana. Sebab apa? Tentar nanti kata Zur ah, zuru, ibah. zuru ifa, zuru ifa tasjada hubba apa. bersiar lah waktu demi waktu, artinya di sini Dr. Mas'alwar kita seminggu demi minggu, minggu demi minggu. Nah. Ya. Mestinya akan bertambah kecintaan. Kita jarang-jarang ziarah -jarang, oh, ke sana, katanya. Sesekali coba kita ngopi sekali di Ba. Oh, peluk. Ya, terus jumpa peluk. tapi kalau hari-hari jumpa ada tak lagi nak peluk dah bentar. Ya, kita jangan-jangan. Sebetulnya lah, ada satu syair. Dia syairnya syair Arab asalnya. Ya, ini tulang. Ya, kita berjalan jarang-jarang, kerana ia terlalu sering ia akan an jarang-jarang-jarang kerana jika terlalu sering menjarahi ia akan menjadi jalan untuk menuju berkisah kalau selalu salih kalau lama-lama berduh jarang-jarang saja kalau hari-hari dia jarang lama-lama kalau tak lama-lama berduh kalau dia tak rumah kuasa hari-hari dia kemudian dia kata kuliah hujan membosankan jika ia selalu turun tetapi jika ia menahan Tangan-tangan selalu mengharapnya. Hujan kalau ada hadiah hujan, oh, sudah. Yang kait, berang, ah sudah. Hujan Mungkin kain tak banyak, sudah. Tapi bila kita balik kemarau, sudah Pakai sini hajat, doa atau semua. Ya, sini hajat. Kita suka, apa-apa, kita suka, kita suka, kita suka. Tapi itu bagaimana? Tidak sebab Tuhan kita lihat hamba-hambanya sekalian sebelum doa meminta manusia sendiri terkena tersuka oton mekanik jangan. Tapi Allah Subhanahu Wa suka. minta kepada Allah lah jangan minta kepada benda ya. lain. Sebab Allah Taala itu betul dengan Contohnya Dan Allah yang macam sekalian itu itu masalah dia ingat ya. Jadi tak setakat boleh lama sangat dan tak boleh eh tak boleh teraklah. Ya artinya bersedekah kepada Allah. <tuh> Kemudian, bila kita pergi, apa kita buat? Tuan-tuan, kalau -tuan, pergi di arah orang-orang sakit, sahabat sakit, apa yang kau buat? Eh? sembar, sembar, sembar kan wajong oh, maka oh. bawah sihat kawan-kawan itu dia tentu sakit dah kata sihat kan kalau hmm. kawan itu dia tentu sakit atau oh, sihat tapi itu yang sebutnya tentang sebab apa? cerita Ali, bila masuk kejarah Nabi SAW yang Nabi SAW sakit sehingga wafat ketika Serina Ali pergi masuk bila Nabi Nabi keluar persahabatannya ya Ali bagaimana Rasulullah ada yang niat alhamdulillah dia syahadah pada syahat. walaupun tak syah, tapi do doa itu yang diuruskan oleh al-Malikullah kita dia eh, macam mana, ini, ini. kita itu cuma hmm. hari tu kita tu ngah dua hari yang dia jalan, takkan pergi dua hari kan? Cuma ha. so, hari yang itu doa tuan-tuan. Ya, dia tak tahu apa yang kita nak buat tu. Bagi dalam aku pembara, tiada. Ini tiada harapan. Aku doa kita, pada harap saja. Bukan dia yang ada harapan, pada Allah Subhanahuwataala dia harapan. Ya. Jerry tu pun, pompom tak berdoa pun, tiada harapan. Ya. Hati kita putus sesal. Okay, ada lagi hebat tentang baru rumah ni Di telefon ni semua Nak sedia pengkapan bagaimana, bagaimana Anak ni, ada ni ya? Pengkapan, lupa harga apa semua Ayah tak menghilang tu ja? Elok juga ada sediaan tu Tapi jangan sempat sangat kan ja? Macam kita nak sempat dia suruh menghilang kan ja? Tapi ja? kita doa Kepada orang sikit, aku doa dia tentang Allahumma Rabbil Nash azmi albaqsha, ishfi al tashati, la shifa illa shifa shifa al lalwa al shafma. Ibnu Abbas sakit macam ni. Amil ada orang yang masih kira, jadi pada senbang Orang sakit kita dah tengok pak takut pak tu. lagi. Kalau tu sakit lama tak di muzik, ya. kalau tak cerah macam mana. Mujibnya. Um, tak boleh mujib muka. Orang kalau mukib samba tak patai, tak patai. Ubat tu. Kalau tu sakit Patutnya bagilah yang baik tu ya. Kira untuk untuk ni motivasi untuk sakit macam mana kita bertamu hari muka kita yang takpe. Ini standard kita lah contoh. Banyak kita macam tu. Jadi Nabi ajak doa. Rabban Allahumma ma Rabban Nash. Ajamil Baca isbi Al Khashafi la Shifa' illa Shifa'uka Shifa'an la yuqabir Shafa'an. Artinya Ya Allah, tuhan sembilan manusia, jauhkanlah penyakit sembuhkanlah dia. kerana Engkau adalah Maha penyembuh. Tidak ada penyembuhan kecuali penyembuhan penyembuhanmu, suatu penyembuhan yang tidak mengingatkan suatu penyakit. Ataupun tuntunan ada yang juga yang lagi susah-susah aja. Yang hadis dia terdapat Tirmizi dan Al-Hakim, mereka daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu dan daripada Nabi shallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda. Man 'adal marida lam yahduruhu hadithuhu, fa qala innahu sab'a marrat ashalu billah al-'azim, rabbul 'aqib al-'azim Kata Nabi illa afa min hadha almarra. Ini doa, -doa kepada tuan-tuan. Apa artinya? Berapa siapa yang menjarahi orang sakit, sakit tadi yang tidak membawa kepada habis ajalnya. Artinya bukannya yang dia kesakit memang dah nabak-nabak. Artinya dia sakit itu ada harapan sembuh. Takahlah makanya kata di sisi itu selama amarat tujuh kali. As'adu'ahu. Ashhadu Allah Al Azim, Rabb Al Arsh Al Azim ya. Al Yaseed. Rab, rab, baca tu sedikit, baca tu. Baca tu jam tiga, baca tu. Kita Nabi ajal, ya? Ashhadu Allah Al Azim, Rabb Al Arsh Azim Al Yaseed. Jadi Nabi tidaklah dibaca tujuh kali yang tu, manakan Allah Taala akan sembunkan nasibnya kita duduk sembang ni daripada dekat datang pergi hadir sembang lepas tu balik apa okay, dia kembali dah dan sampai tepi kawan balik doa umpan nah, sabar sama dah yang Nabi ajar dengan kita buat kemudian tuan-tuan kita boleh buat juga tuan-tuan apa ni kalau kita pergi sejarah orang sakit, orang tua sakit, contohnya ada patah tangan, kecil sedih, kecil Jadi kita mengingat orang sakit dengan meletakkan tangannya pada bagian tubuh yang terasa sakit Lalu meniruhnya berdoa, berdoa Artinya tuan kita pergi, kita ada berdoa juga Dan orang yang sakit pun boleh teruskan berdoa Ajarkan kepada dia ambilkan dia, ambilkan dia letak di dalam beberapa sakit suruh dia baca Bukan kita baca dah. Orang yang sakit dah dia. Ambil dia kat sana ya. Ini hadis yang mesti daripada Abu Abdillah Usmān bin Abdul 'As ya. Bahawa dia mengadu penyakitnya yang didapati dalam tubuhnya Pada Rasulullah sallallahu ya. Dia mengadu, apa kata dia Nabi sallallahu alaihi dia ada sakit dalam badan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Doa yang ada ke atas Lailai adalah minjasi. Wakul Bismillah tiga kali, Bismillah tiga kali, Wakul tujuh berat, Aul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Biaul Letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang terasa sakit dan ucapkan bismillah tiga kali, bismillah, bismillah, bismillah. Lalu ucapkanlah sebanyak tujuh kali, a'udzu bi'izzati Allah wa qudratihi min sharri, a'udzu min a'udzu bi'izzati wa qudratihi min sharri ma wa uhadir. 7 kali. Itu doa tuan-tuan. Apa kita buat tak? Sebab tak ada apa. Jadi seorang kurang tuan-tuan pagi ini. Ambil lah doa tuan-tuan-tuan. Untuk kita pergi siarah dengan sakit. Bawa, Jangan bawa berbunyi. Tuan-tuan tengok dalam kerja tululullah. Tuan-tuan. Tarangan betul Abdullah. Masya Allah. Adalah. Jadi di mana kita dapat amal pertama. Tuan-tuan. Tak banyak pun. Sikit. Jadilah. Merewa. Ya. Ini contohan setengah sekotak. Sekadar itu. Yang banyak itu contohan macam mana kita nak duduk di mana belajar, kita belajar di mana kita nak duduk. Yang kaki ke, tap bot ke, tap folder ke, ya, sebanyak. Jadi itu kandungan salam sholat. Jadi apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ramai kepada ramai di sosial siri, si mana pun ramai. أَحْسَنُ الْفَلِحَاتِ الَّذِي أَوَالِكَ الْعَلَوَاتِ الَّذِي الْعَلَوَاتِ الَّذِي الْعَلَوَاتِ الَّذِي الْعَلَوَاتِ الَّذِي الْعَلَوَاتِ Allahumma syifa wa syifa, syifa wa syifa, syifa wa syifa, syifa. Wa syifa, syifa, syifa, selamat